Doina Sfintelor Ape Doamne, curg sfintele ape ale țării, în marame împletind străveziile porți. Doamne, curg sfintele ape ale țării, desenând ca o cheie visul tău pe sub bolți. Doamne, curg sfintele ape ale țării, susurând doina noastră ca un dor de-nalt. Doamne, curg sfintele apele țării, îngânând în cristale glasul tău minunat. Doamne, curg sfintele apele țării, ctitorind vinul cu soare în struguri. Doamne, curg sfintele apele țării, setea iubirii să o pe abuzilor ruguri. Doamne, curg sfintele apele țării, lesorbim ochii limpezi curați!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 Doamne, dăruiești ne roa lacrimilor, a sfinților ape, care de orbirea sufletească să ne poată vindeca, și la scaunul slavei tale neamul nostru să vină, plin de rod ca să-l poți bine cânta, și la dreapta ta să-l poți așeza.